Ваше щастя, професор щиро засміявся. Шкода, але мені треба їхати. Сімейство буде хвилюватися. Зателефонуйте, запропонувала Мар'яна. Вона щиро хотіла, щоб гість залишився. Їй було страшно сам на сам з новим невідомим світом. Не варто все одно будуть хвилюватися. До того ж, старий Буркотун не зовсім вписується в цей веселий, симпатичний інтер'єр. Він уже всіх скучити за звичною обстановкою. Професор Орлюк дуже домашній кіт. «Дозволите провести вас до машини?» «Винести їх, кому відмовляють?» «Ліфт, як завжди, був зайнятий. Почекаємо. Доведеться?» «Кроси по поверхах уже не для мого віку. Напрошуєтеся на компліменти?» «Чому б і ні?» «З роками компліменти чуєш дедалі рідше», – вдавано зітхнув професор. «Професоре», – наважилася Маріана. «можливо, ви й справді дуже домашній кіт, але вас, здається, неможливо приручити. Як звати жінку, котрій вдалося неможливе?» «Лілія». Вона справді неможлива жінка, – всміхнувся. Напевно, тому їй це вдалося. Всякому разі вона так вважає. А я не заперечую. Довгий, пильний погляд пронизли у блакитних очей. І зовсім несподівано. Я ще не знаю, чи зможе Тамара ходити, але вашого сина це не зупинить. Не вставайте йому на шляху. Вдруге він може не прокинутися. І дива іще трапляються. Незалежно від того, віримо ми в них чи ні, дива трапляються. Від того ніхто не застрахований. І ваша Тамара теж. Ви знаєте, що таке ревнощі, професори? Я знаю, що таке біль. Наші рідні нам не належать, як і ми їм. Самотність – закон космосу. Жорстокий, але закон. З цим маємо й жити. З цим мусимо бути. І вірити, що наше буття неминуче. Вибачте, Вікторе Степановичу, але то все красива філософія. А я – про побутовий аспект. Ліфт звільнився. Неохоче впевнити. Причовгав на сьомий поверх. Добрих пів думав, чи варто відчиняти двері. Нарешті з натужним рипом і грюкотом двері розчахнулися. На стіні ліворуч свіжовидрепаний напис «Анька, сука». «Ось вам і побутовий аспект», усміхнувся гість, натискаючи на кнопку першого поверху. Мар'яна міцно притислася до стіни і заплющила очі. «Що з вами?» «Вибачте, я давно не користуюся ліфтом. Думаю, у мене прошепотіла прошепот «То не клаустрофобія, то ліфтофобія», – заперечив професор. «Одного ранку ця кабіна надовго застрягла десь між шостим і п'ятим поверхом. Ви спізнилися на роботу. Коли їх нарешті звільнили з пастки, вам здалося, що він падає разом з вами в прірву». «Годилося б принаймні здивуватися вашій проникливості, але сьогодні я не здатна більше дивуватися. До того ж мені тепер здається, що лечу в прірву. А може, я вже давно там. А політ – це тільки спогад. Спогад страху. Фу, здає «Не проваджайте далі, сказали. Раджу натиснути на кнопку сьому поверху, і ця старенька карета охоче вивезе вас із прірви. Так просто? Просто. Бо на вас чекають, Мар'яна?» Посміхнулися сліпуч блакитні очі. На неї справді нетерпляче чекали. «Мамо, шампанське встигло зігрітися. Тепер готуйся до оглушливого салюту. Тихої піни не обіцяю», – попередив Анатолій. «Нехай буде салют. Стривай, давай зачекаємо на тата. Він обіцяв скоро бути». Сподіваюся, гості не образяться? Звичайно, ні, запевнила Оксана Тимофіївна. А може, з такої нагоди я б щось приготувала? Якщо господиня не проти, Атолик допоможе, буде моїм їдом на кухні. Треба то треба, розвів руками Анатолій, я ж обіцяв бути слухняним сином. Цікаво, що вони нам приготують, першою порушила важку мовчанку Мар'яну. Анатолій фахівець з однієї страви, спагетті з сиром і помідорами. Моєї мами асортимент... Трохи ширший, озвалася Тамара. Найкраще в неї виходить печення по мадрицьки Коротка пауза, тихий схлип. Мар'яну Юліанівну, повірте, я не хотіла. Все, що сталося, ви маєте повне право мене ненавидіти. Але ви знаєте, я не зваблювала вашого сина. Мені досі здається, що то все сон. Не знаю тільки, страшний чи прекрасний. Що з нами буде? А тут іще професор Орлюк подарував надію. Якщо вона не справдиться, я... «Я не знаю. Ви вірите в долю?» – тихо спитала Мар'яна. Колить не дуже вірила. Тепер доведеться. Надто аргументи переконливі, – дійсно владівчини. От і добре. А для мене тепер важить тільки ваше майбутнє, ваше і мого сина. Все інше не має значення». «Я знаю, що то не зовсім правда, але...» – «Спасибі», – сказала Тамара. «Можна вас попросити увімкнути якусь музику?» «Звичайно. Я тільки не знаю, яку. Вівальді, якщо у вас є». Мар'яні перехопило подив. Їй чомусь здалося, що за вікном закружилися